Ja oikein, niin tota, kun tarkasti katsoo, niin, niin näkyy kaikki ääriviivat ja, ja vielä ihan selvästi, <laughs> hyvää, hyvää. varsinkin infrapuna, kiikareilla ja kamera. No niin, eli tämä niin, Radiomafian koeläinpuisto-ohjelma lähetetään tällä kertaa täältä Rieskalahden mm -hmm. köntysvaaran laelta. Lintutornista. Minun nimeni on Josta Sundqvist ja syymiksi me täällä lintu- tai oikeammin kai luontotornissa kylmissä me nyt värjätämme selviää aivan tuota pikaa, kunhan luontoopas ja eräkouluttaja ja kirjailija Buu Vaateri saa tarvittavat tarkkailulaitteet viriteltyä käyttökuntoon. Nyt se toinen tuli, niin tuota siihen saunan kulmalle kuselle. Siis mikä tuli? No se nainen, se nuorempi. Siis mieluummin jotain luontoon tai näihin uskomattoman upeisiin ja maalauksellisiin maisemiin liittyvää tarkkailua, eikä mitään tirkistelyä no, tai tiirailua, kun hemätäkoulun se... ja kylmätkö kylpee kylpeä lauantai saunassa. No. Eikö täällä ole esimerkiksi aika harvinaiseksi käynyt, Siperian oh. Siberian supikoiraa ja kanadalaista jokimajavaa nähty ihan hiljattain? No kun mä luulin, että sä halusit niitä tota, vähän toisenlaisia majavia. Mäisen Minä vai? Niin, kun yleensä kundittain. tai erään kävin niitä. Luontoaktivistit tykkäät. Tu suis best, for get rest. Niin? okei. Okay. No näin mä sun puheesta no. jo aikaisemmin tuossa ymmärsin, no, mutta täällä sinut. on myös aivan asiallista toimintaa. Eli no, sä kolmen no. kaverin ja tutkijakollegan kanssa suoritat täältä tornista käsin tai erilaisten havainnoimis- ja mittauslaitteiden avulla luonnon tarkkailua, Eli se on nimenomaan tätä tieteellistä tutkimustyöntä, vai kuinka? Niin, vaikka välillä kääntyy kiikari väkisin niin tuonne tota, saunan suuntaan. No, siltä se vähän vaikuttaa. Niin kuin tytöt telmiä keskenään tuo kinoksissa. Tai joku innostuu oikein revitteleestä renttosta. Vai niin? Niin kuin sellaistakin on sattunut. Just viime yönä ihaltiin eli IPn kanssa, niin kun se yksi ilolintu tai pyryharakka peste sitä hillo viivaa ihansi ikkuna edes. Jaa, jaa. Just No niin, eli pelkästään mm. tämä ympäröivä luonto ja villi erämaa ei inspiroi edes luontokirjailijaa, vaan niitä... Mm. Vaikutteita ja erilaisia ärsykkeitä haetaan myös läheisen hiihtokeskuksen hotellin yökerhosta, missä matkaimen Tarja Loponen ystävineen lienee jo valmiina niin sanotusti ottamaan lähetysvastuun heti tämän seuraavan äänilevyn jälkeen. Eli jos olet Tarja kuulolla, niin mä klikkaan tämän linkin nyt sinulle eli siihen B-asentoon. Joo, äiti ei ole sitä mieltä, että me ollaan no. alkuperäistä alakirjaa, että olisi eikä mitään tavallista toivana poru <hysy> No joo, siis sä olit jos kollekaa Mennään se kun itse eikä mittaa, kato on poiki, he uudestaan vielä, <köhön> ei vaan Joo, ei te ole sitä mieltä, että me ollaan alkuperäis talakilke mm -hmm. mm -hmm. eikä mitään tavallista tolmanaporkkallekaa. No, to, joo, sä olit jos kolessa tai silloin siellä lievällä lukiossa, niin mun mielestä jotenkin erilainen tai omituinen hiippari. Mm -hmm. Mutta ihan niin kuin Iso Jössi, eli mun kollega josta, tuolta talvisesta luonnosta ties kertoa, me todellakin vähän irrotellaan täällä Tervasbaarissa. Mm -hmm eli äänessä on matkaimantaja Mono Mannikini Tarja Loponen. Ja tällä hetkellä mun seurassani säheltää eräs ehkä maineikkaimmista muotikuvaajista tällä hetkellä tässä maassa. Eli tämä Kilkin Klausu tai Klaus, jonka kanssa oltiin vielä muutama vuosi sitten lievällä lukiossa samalla luokalla. Ja nyt... Tavattiin vähän toisenlaisissa merkissä eli näissä muotikuvauksissa täällä Riaskalahden Euroski-senterissä. Sitähän myös Sirkakas mietitti, että pitäisikö sukunimeet laittaa se Von tai sitten tämä Joo. Van de. Niinko Keski-Euroopassa tai tuolla Amsterdamissa. Että miekin olisi Klaus van der Tilke. No siinä teillä on miettimistä. mutta monet kuuntelijat varmaan muistaa tän Klasun pari vuoden takaisesta nyrkkipostin tai erotiikkalehden artikkelista Suomen pitkäputkisin muotikuvaaja, missä sä itse esiinnyit ensimmäistä kertaa kameran edessä ja vielä alasti. No kotopko mies ihan, seurusteli seurustelit yhdessä ja tai Cecilia kanssa. Mm -hmm. No, hän halusi, että mieskin esiintyisi, Ajah. kun meidän pitäisi naimisiinkin mennä. Köh, mutta ei sit mentykään ja se jäi siihen iltapäivisiin paneskelmiseen se meidän jo Kun myö luulee, että se on joku tällainen nyfistä nimfomaanissa Cecilia, ai roikkumassa minun reparaattoreita. No joo, jos kerran on... Tarkoitus olla, niin ei muuta kuin regeenotiski ja sirrymme Vai mitä? Ei, on lasta alla rasta ja no one no great. Siis joo, mut Olli, hei, täällä mitä? on tammikuussa nää mustan mamban Eikä mitkään rantaregeen rymminät. Ei Sillan... nyt otat sen se moppiharjan pois päästä ja lopetat vähäksi aikaa kaljan kittaamisen. Mä yeah, oon jos Eli josta? Ja sitten tulee sit vain sanomista, kun suoras lähetyksessä läträät on viinan kanssa. Ei, vaikka ollaan hyvin ansaitulla talvilomalla. <laughs> Eikä mä edes kittaa kaljaa tai lätää viinan kanssa vielä. Vaan <laughs> virittäyden viinin avulla tunnelmaa. Mm. mikä perkelee hintiveijari tai tällainen töytä Mä fotosasko fotossa Mikäs pajalla hatana vai huitas, mä Mielkuvaa oot, niin muutama rulla kuvata niin kuin vuorottavaksi esimerkiksi, Aattele. miltä mien ei näyttää. <tos> Tämä kyllä riittää. Riittää. <tos> siis no, isännöt a... siellä on yleensä kyllä ihan tip-top-tyylikä sterylienipuku ja poplinitakki päällä, Mä... eikä suinkaan tuollaiset risat kalsarit jalassa, niin mut ehkä tää on niinku joku semmoinen regeita rastamiehen ranta-asu, vai onko? No nää on Marsulta tai Markitilta, eli rakkaalta vaimolta joululahjaksi <tos> Sebräkuvi olisi jim-jimriin raappan <tosu> housut, eli niin sanotu runkkopuvu alaosa. Joo, ja, ja tuoksusta tai tahroista pääteli, niin ne on asti sulla jalassa. Kyllä, ja toissa jouluaatosta, kun nyt ei viime jouluna tullut tällaisi housuja lahjaksi, nämä on hyvät jalassa. Ei, kun se on niin tuota, muotikuva ja nyky sitä minun Ja minä sitten niin tuota, on näitä elikoita koittaan kuvata, mm -hmm. kun se nähtiin niin tuotaan kettu. Kettu. Niin, ei se varmaan se se havainto, kun saattoi se olla niin tuotaan maran reeveri, kun se on ihan saman värinen. Siis ja kettu, vaan ne on mm. ihan eri värisen. No No siitä on marata se Markus niin tota se hurttansa vihreäksi Sanappa Mutta ona Onani, mikäs lintu nyt niin tuolla kiipee tota suurjanniten johtoon myötä ylöspä Mikä lintu? Onko se Tiira vai Talitin? Ai missä? Onko pullo piilossa jossain vai mitä te nyt höpötätte? Tänne tornin kiipesi äsken oikein kunnon kamppeisiin sonnustautunut luontokuvaaja ja lintubongari Onni Ona Kilkki. Eli saat ilmeisesti tämän muotikuvaajakilkin veli vai kuinka? Yeah. Vaik like, kyllä minunkin on pyydetty vaikka millaisia pimpsakuvauksia kuule mukaan. Uskon sen kyllä. Vaikka jaa. mieluummin mie täällä metäs, niin tuota on kamera kanssa täällä on hyvä olla? Eli metsä on meille suomalaisille edelleen se toinen koti tai paikka, minne aina yhtä mielellään meistä itse kukin palaa, vaikka tänne torniin kiipeämisen olisi kyllä voinut jättää jonkin toiseen kertaan, kun tässä ei ole kyllä järjen hiventäkään. Täältä ei edes näe muuta kuin tuo rantasaunan valot, kun muuten on pilkkopimeetä ja aika hiljasta. Vai olisiko niin taikkaa tuota puikkojalkataikkaa punatulki? Ei ainakaan kirjan Niin sä oot itse asiassa julkaissut joitain vuosia mm. sitten tällaisen luonnossaliikkujan selviytymisoppaan mm. ja tietoteoksen, missä esitellään yleisimmät eläin- ja lintulajit ja mm. muutama vähän harvinaisempikin, kuten piluhanhi ja peipsiäinen sekä kaikki syötäväksi kelpaavat sienet ja muut raaka-aineet, mm. mistä suht helposti kuka tahansa luonnosaliikkuja voi valmistaa itselleen ja ystäville, tai vaikka viha miehille maittavan ja ravitsevan aterian. Sen verran täällä on okay. nyt pimeää, että nyt on sytytettävä tämä suunnistajan otsalampu, jotta näemme lukea tästä Boo vaaterin tietoteoksesta. Esimerkiksi tammikuun kohdalta, mitä raaka-aineita voi luonnosta tähän aikaan vuodesta löytää, eli sä suosittelet kirjassa alkuruuaksi kaarnakeittoa. Ja sitten Sammal salaattia ja pääruokana olisi nuotiolla loimutettua varista tai vaihtoehtoisesti tavallista pihavarpusta, joita on syytä varata sitten useampia per syöjä. Ja mielenkiintoista tässä reseptissä on se, että lintuja ei edes kynitä, vaan ne paistetaan nuotion lämmössä sellaisinaan lepään oksalla ja päälle ripotellaan vain vähän suolaa tai suolaa lumen alta käsin kaivettua kallio käsämää, minkä maku korostaa riista linnun tai kalan omaa eksoottista aromia entisestään. Joo, ja vähän kuin vielä, niin tota... Matkaradiosta, vaikka jotain sopivaa plus niin safka maistuu vielä paremmin. Eli ei muuta kuin bon apetit. Eniten kyrpii tai oikein niinku pilluttaa tää yeah. junttimaisuus ja takapajuinen turha törkeily. Yeah. Kun kuitenkin ollaan niinku lettäpäitä täällä jossakin jumala selän takana. Niinku täällä Rieska Lahes, mistä mieki mökkiläisen näihin paikkakuntalaisiin paskahattuihin väkiski on joutunut tutustumaan. Valitettavasti. Eli, eli siis mikä sua niin erityisesti näissä rehellisissä suomalaisissa si tärsyttää? Sähän olet itse kansainvälisesti tai ainakin kansallisesti arvostettu muotikuvaaja tai niin sanottu trendsetter, kun meidän tytöistäkin yli puolet eli mallukisuja ja hökkelikylän ullo, niin tunsut heti siitä kirjeenvaihtoilmoituksen kuvasta, vaikka sä pian huijata tai esiintyä salanimellä Ahti Pohjallinen. No. Sitä ei silleen niin itsekään aina tahon uskoa, että siitä on pohjimmiltaan aika herkkä ihminen. Mm -hmm. Vaikka onkin aatelissuvu edustaja tai... Ja vaikka joku kreivi tai parho, Mut mikä suoklausu eniten sitten ärsyttää esimerkiksi näissä tervasbaarin asiakkaissa? No, eniten ehkä se, että ruskeat kenkien kanssa pietää jumalauta valkoisia sukkiä, että vittu, me räjähä! No nyt? Niin onko kyllä, Nyt mulla on tämä ammatti sieltä R.Y. Luollon silkkisli-paväri-pouluttakin ne Talossa. Ja silmissä vielä sopivasti Ei. pilkettä. Hän, oletko se veikanut? No en minä vaan. Toi yksi tätti, toi Tereniuksen tuija jo. Niin, kanssa käytiin viime päivän läpi niitä taloyhtiön tilejä ja taset. Ja huomattiin, että mulla kokonaan maksamat ne mun omat lomalta palun rahat. Eli lähes 19 000. <laughs> Eiköhän odota sen kunnes. It's not it's it quick and darling, like that, like that, that that. Oni sellaista tulilijältä, kun Rieskalainen alkaista oli onseerialainen, kuulemma lopussa. Siis onko toi nyt se sama tuija tai tuju? Kenen kanssa sulla oli se kiihkeä kesä oma romanssia? keneltä sä luultavasti sait sen ikävän pöpö? Mihin ne ylis? Antibiootit on mielää tehota. Siis, <tos> siis tää sun ikio oma nöpö, <tos> niin kisu misu ja nöpö, nöpö, nöpö, nöpö, seminaarista. Sama ihminen. Kuulee, mitä viherustoveri ajattelee. Ai no, mitä mä sitten äsken funtisit? No mä tarkoitin no niin kuin kuvannollisesti eikä suinkaan konkreettisesti. Eli mikä on niitä tota, ajatusten on. No en, en todellakaan. No miul on sellaisia oireita olluna. Välistä on ihan helposti pystynä päättelemään, mm. että mitä sillä on pussella mielessä. Niin. silloin on tälläkin hetkellä mm. vaan se pillu mielessä. Onko näin? No, kyllä se mielessä käy niin vähän välikieltämättä niin. Niin tälläkin hetkellä, että yhtään ei niin tonne saunalle uskalla ruveta niin tuota Älä, älä sinne niin. kiikaroja ollenkaan. Kun se on sitten lähettävä käymään kädellä tai menee taas niin home. Vai niin, Ai, mikä näyttely? Eikö se velipoika vaan kertoi että siellä olisi sääminkin seuroja, että oli joku niin tuota, japanilaisten netsuke tai hahmottarien näyttely olluna just nytte. Jaa, jaa. Niin tuota, tänä viikonloppuna. Noniin. Joo, mutta Leksa sanoi, että ei siellä mitään. Niin tota, todella erikoista ollut esillä. Ne oli vaan niitä muotisvalettui veistoksia esitellyt Pelkkä kahvi oli maksanut 36 markkaa. Oho, oho, oho. Donitsi 50. Jumalauta. Kun ruoksissa niillä oli ollut oikein aito samuraa juontamassa sitä tilaisuutta. jonkun miakan kanssa oli sit tota huitassut korvan vahingosta ainaskin, Ehkä ehkä taholtee yhä pärreltä. niin. Niin se Leksa ainakin väitti. <tos> Ai yhdellä drinkillä vai siis kuule, onnistui se korillisella champagnehaa. Niin, vai olisi tämmöttöinen aito serra ja hieno mies tarjalla kavaljeenis. Ei. Tiedät se marja, on olen aina tykännyt vaikka minä vaan, että sen marja joskus saisi niin kuin poimittua, niin pois sen kyllä niin kuin kun mielessä on vain nimes Marja. Että mie tähän tällaisia kuule on nimessä. Ja siihen vielä sydämen ympäri piirissä. Ai oh, joo. No mikä siinä sitten on? Ootko se toisen oma vai mikä, mitä varten sinä sitä Se no, nyt kerrankin tavattiin kaksi onnekerjälä. Siellä mie, Klasu ja Marja. Oh, niin, miksei mie tästä otettaisiin niinku kaik mahdollinen irki. Usat siihen, että minä on aina rakastanut ja sinun nimessä kantat mielessä kun kukkaa kämmenellä. Tai tässä siinä on sinun Maria, eikä kenenkään muu. Siis joo, mutta klasu, hei, mä en ole Marja, vaan Tarja. Tarja Loponen siis ihan oikeesti. Onks näin? Kyllä. Ja sit oli se Boo valteri band. Joo ja, kyllä. joo, ja heti perään niin Mä innostuin brokestaille. Alkoi se vaihe. Joo, ja me perustettiin se vesivaakaorkesteri, mikä sitten hajosi niihin erimielisyyksiin jo seuraavana päivänä. Loppu lyhyen, kukanaan lentoon. Mä katsoin viisaammaksi vetäytyä takaviistoon vasemmalle. Eli on Pekka mulle ehdotti sitä artisti uraa ja samalla niin kehotti mua hakeutumaan johonkin toiseen levyyhtiöön. Niin kuin sitten tapahtui. Yeah. No siitä alkoi se mun iskelmä laula ja aika lyhyeksi jäänyt ura. Eli en mä ollut tota oikein niinku kotona niissä Kun nimikin piti vaihtaa jo ennen niitä special solistikissa karsintaa Kimmoksi. Kimmoks. Niin. Eli musta tuli pariksi vuodeksi Kimmo mikä ulkomaan keikkoon varten. käännettiin vielä Donnie. Sammeriksi. Joo. Yeah. No, ja sitten lopultu Marco Tyleriksi. Ja, mm. vaikkei, ulkomaan no, ulkomaan vai? Joo. Vaikein niitä keikkoi ollut kuin Söder-telijä Suomitalolla ja Suomi oli jo. sit yks klubikeikka Hawkinsbaaris Janketinkissä, niin, niin missä olisi pitänyt laulaa letkupaljana sellaseen kumiseen kullimmalliseen mikrofonin. <laughs> Hyi helvetti. No, mihin mä sit suostunut. Niin kuin ei siihenkään kuin... Manaager ehdotti mulle sukupuoleen leikkausta. Oi niin. niin että nimi vaihdettaksesi Rouunaksi. Tai niin kuin Håkka sanoi, että Näitä erilaisia ohjelmantekopaikkoja tämä maa on varmasti yhtä pullollaan kuin poikamiehen lahje, vai miten Ona äsken osuvasti kuvasta tätä tilannetta täällä Suomessa. Eli jos teillä kuuntelijoilla on mahdollisuus majoittaa neljästä viiteen toimittaja-juontajaa sekä Saman verran teknistä henkilökuntaa esimerkiksi kolmeksi päiväksi tai korkeintaan neljäksi, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä osoitteeseen Timo Temmillä, Koeläin puisto, Radiomafia, postilokero 17 00024 Yleisradio. Siis TT Temmilä, Koeläin puisto, Radiomafia, PL17 Yleisradio. Ja etusiala ovat kaikki sellaiset ehdotukset, joihin sisältyy täysylläpito eli mielellään täysi hoito. Ja mikäli tämä majoituspaikka sijaitsee vielä laskettelurinteen tai jonkin muun talviseen ilonpitoon soveltuvan menomestan lähettyvillä, niin siitäkin saa lisää pisteitä. Ja juontaja-kollega Tarja Loponen toivoi tuolta ravintolan puolelta vielä erikseen, että erityisesti Viron, Latvien ja Liettuan suunnalta otettaisiin yhteyttä. Tai jos joku Aleksin ystävistä tai tuttavista nyt kuulee tämän, niin voisitteko ystävällisesti pyytää Aleksia ottamaan yhteyttä välittömästi vaatesuunnittelija ja mannekin Tarja Loposi? Joo, mutta selvinpäin. Tai lähes selvinpäin. Mä en noin suostun poseera. Ekaks tarttee snadisti hoitoa nät Eli sellaset... Pari 30 kuppi kossu vissu. Täsent vissu mikä on välttämättömää ja. ja sit kun kasvoille koo sellainen terve punatus, ja Mulle kuulostaa rennan reippaalt rehvastelut, niin katsotaan sitten uudestaan. Ehkä mä suostun kuvattavaksi. Kun kuvat menis sellaiseen miesselehteen, kun kiisselit, <köhö> ei kuin meisseli! meisseli. Kun sitä lukee ihan kaiken ikäiset <köhö> ja kokoset karjut ympäri maata. Ainakin katselee niitä kuvia. Ai meisseleistä vain. Täytyy vain toivoa, että ei Sami Sämpylä tai ekku kuuntele tätä lähetystä, kun mä toivoin, että taas jotenkin ovelasti niin kuin salakielisenä lähetä, niin ne mun terkot sille Aleksille. Mut Onko Olli Meitä? nyt ihan oikeasti suostunut niihin erottisiin no, kuviin? Hei, si tiedät sä Me. sen meisseli magasinen sen humpelin julkaisun? <laughs> siis kun ne kuvat on yleensä aika Itä, rohkeita saatana. ja rivoja, ja, ja niissä on aina kaksi kuntia niinku keskenään. Hei, ainakin hei, viimeisissä hei, kuvissa, että kukahan se toinen hei, mahtaa pari kertaa olla. Ei, siis on itse ainakin vähentänyt vaatetusta jo valmiiksi. Mitä helvettiä? Kauka on paha oikein kohta naamassa oikein, ja mä olen tosissani. Titsi, Siis joo, mutta siellä alkaa sisällä olla kohtuukalat oltavat. No kun en mä Ollille voinut kertoa, että siellä on tänään yksityistilaisuus ja et ne musta mamba samba karnevaalit, niin on tarkoitettu poika miehille tai pojille ja miehille, niin kuin kello kahdeksasta eteenpäin. No kai se nyt ite osaa pitää itsestään huole aikuinen mies. Ja täällä on just alkamassa nimittäin helmipöllön soidin huhuilu, mikä olisi kyllä kiva kuulla tai saada ihan vaikka nauhalle. Minkä näköinen sellainen helmipöllö si on? No se on. Ja iso? No aika pieni... Buu tai Busse osaisi varmaan paremmin kertoa mm -hmm. helmipöllästä muutakin kuin ne tuntomerkit. Eli meillä on täällä tornissa nyt asiantuntijana luontokirjailija mm -hmm. ja eräkouluttaja Buu Vaateri. No he nyt niin, tota, on rastaa kokone ja vaikka näyttääkin suuremmalta tuohon ja ansiosta. Joo näin, näin on nyt. Kyllä siitä jonkunlaisen niin paistissaan taikka linnun se on päältä ruskehtava ja alta vaalea, ja Se on yölintu, mikä päivisin nukkuu tiheän kuusen kätkeytyneenä. Sitä voisi syödä, vai? Joo, mä itse valmistaisin niin helmipöllöstä vaikka jonkun piirakan. Eli lihat voi repiä suikaleiksi ja sitten täyttää vaikka ruista ikinä taskun puoliksi. Liha suikaleilla ja puoliksi niin tota keittojuureksi niin tai vihannassekotuksella. No niin. Sitten vaan koko hoito, puoleksi tunneksi hautumaan foliopaperin sisässä notski, eli nuotion sisään. Nam, nam. Niin, ja mä takaan, et, et kun se on kypsä, niin menee kieli mukana. Ihan varmasti. Ainakin linnun kieli. Tämä <laughs> nyt oli vaan vitsi. No niin. Mutta nyt siirrytään tonne toiselle Aha. puolelle, kun, Pellät tykkää mun tutkimusten mukaan, niin lentää yleensä niin tota vastatuuleen. Ja siitä sitten äkisti niinku syöksyä saaliin tai niinku rotaan tai pienen kissan tai koiran pennun kimppuun. Ai, vastatuuleen vai? Ää, ja entäs sitten vaikka no. sata kieli, jos älä kieli on kielä herkkua. No se mä taas hien. pariloisin tai halstraisin niin Siihen tulisi mahdollisimman rape kuori. No, ja ja eräkouluttaja, mm. kirjailija Buu Vaateri. Tässä sun kirjassa mm. tai luonto mainitaan moneen moneen kertaan näkki, hiisi, mm. tapio ja ahti. Mm. Eli muinaisten metsäsuomalaisten palvomia, jumalhahmoja, mitä lienee vai mitä nämä on tässä sun kirjassa olevina? No, lähinnä ni niin tota, Tapsa tai Tapio niin on mun luontokuva ja ystäväni ja... Ahti puolesta kaveri. Jaa, jaa. jaa. Entä, entäs näkki ja hiisi? No ne on mun kaksi tai undulaattiin. Eli kyse ei olekaan mistään pakanallisista muinaissuomalaisista loitsumenoista, kuten tyhmempi tai tietämättömämpi lukija saattaisi ehkä kuvitella. Vähän vielä helmaa ylemmäs Se oli on jo navan korkealla, tämä kylpytänkin helma. Tiedätkö, mikä se on, tämä kilkki tai alakilkki, eli niin oikeasti. No, no mikä, mä melkein klarvaasin. Kun se on tämä harpus, eli skipparit, <tos> niin kuin sanotaan, ja ne <tos> näkyy <tos> nyt hyvin. Että hittykä pois kameran. Nyt. Älä muuta sano! Kun nyt olisi upeasti näkymissä, miten tiukuu Aisaalla, vai mitä? <laughs> Mutta täällä on nyt soittolistaan seuraava vuoros. Kunnoi Jytö ja Jyminä. Kun asialla on Kaamoksen risti yhteen Kemi-järveltä. Ja kappale, Ylitse tuntureiden vyöryvät laavavirrat. <köhö> ja tätä tzipaletta on toivonut Kari-Juhannin kenopää kemiärvätelitään kyseessä yhtyä komppi -kitarista. Eikö nyt aletaan pikkuhiljaa keräämään kampeita kasaan. Eli Olli pukee päälle ja auttaa tekniikan tyttöjä tuon kaluston siitämisessä siihen 704 desään Kun pienempi bussi lähtee vielä tänä iltana tai viimeistään aamulla takas Helsinkiin samoin kuin minä. Ja te saatte sitten jatkaa sitä lapirundia vaikka keskenenne. <tos> eli sieltä on ilmeisesti lietteen terotulossa teille kustit valitettavasti Eikö meillä ollut ensi tarkoitus osallistua niihin tohtori Berrandiin laitituslääketesteihin? Siis eikä lähtee millekään lapirundiin. Jaa, jaa. Siis vain meinaat sä ite ahmi, ne kaikki laidutuslääkkiä. No. <tos> Olis kyllä tarpeen <tos> sinä pornomalli ja miestenlehtimannekin niin hiljaa. Tarja on kyllä sikäli ihan oikeassa, että tohtori Bernard todellakin toivoi, että me oltais kaikki mukana sillä teholaidutuskurssilla tai kuurilla. <tos> Mutta nostetaan nyt nämä kamat kuitenkin autoihin ja mietitään sitten tarkemmin, että mitä tehdään. Tänne nyt ei ainakaan ole tarkoitus jäädä. No, siis vaikka näin sininen hetki tai ilta hämärä just mikä helveti, sininen hetki. Läinä täällä on tasainen kaamos ja pilkko pimeitä ympäri Sis, Ai, niillä on bussella ja odolla joku valoheitin tuolla torrissa ja koko oho, on jo vaalean sininen. Katto perkele! No mulle selvisi vasta äsken, että ne on jumalalta kahdella bussilla lähtenyt hakemaan Helsingistä tötsää, eli lietteen teroa ystäviä. Ja jättänyt meidät tänne tämän kaluston kanssa, niin ei tätä selässä jaksa kantaa. Kyllä sikakaan. No mut koita edes. Ei, ei, kun mä oon sitä mieltä, että kannettava kalusto. Jätetään tänne euroski sentteriin ja Radiomafia tai Yle maksaa meille lentoliput tai helikopterikuljetuksen Helsingin. Mikä on kun on takas Helsingin? on huomenna yksi koulutustilaisuus. Matkustajakotin narinassa, siis, miss pakko olla mukana? Mikä saatana matkustaja arina? On se se entinen pikafiikki vai? Vai puhut sä nyt siitä matkustajakotin arniasta yryn kanssa? No, joku sellainen se oli narina tai narnia tai. Tai on avaaminen, kun ystävät mulla tykkää kutsua. kun niitä sentään vielä löytyy muutama kiipaleni ystäviä. Mutta pihkä se mäntää jouhiturpa, niin jös, vai mikä, jos hän on nimeltään. Siellä olisi lintutonni juurel. Nyt lähtemis tämä kun siellä puhuilee tuota, se pöllö. Siis ai, se on mikä Joo. siellä huutelee, kun me luultiin oli Taita ei kanssa, että teihkuitte Sijasen sun kaveris kanssa me Tai homostelitte, kun hinurit tai hinaa josta meni tuot sisäät soittamaan meille helikopteri oh, yeah. Tuskin se enää ehtii nyt pöllöä kuuntele oh, yeah. Me enää vaan, kun siellä on se yksityistilaisuus Ja meno just niinko Kun sammutetaan valot ja riisuttaa housut siis pois ei kai. no koska sä et suostunut lainaamaan <tri> vaan silestä sun kännykkää.